בעזרת השם יתבהח, ספר אלים לתרופה המשך, קל. אור ליום ב' שמות תקצד לפרט קטן. אהובי בני חביבינו, אהובי העיר, מכתבך קיבלתי. בקיצור הדבר תדע שאין אני מתחיל כלל עדיין להכין עצמי ולנסוע. ורצוני לבלי לנסוע כלל. אך אם מגיע לי איגרת עוד משם ויכריחו אותי לנסוע, אז אתחיל ליישב עצמי את איך להתנהג. וכפי הנראה מן הסתם לא אסע בשבוע זה, ובוודאי תוכל לקבל ממני עוד תשובה ביום ב' אם ירצה השם, אם מגיע לי איזה איגרת משם. ולעת עתה דעתי לבלי לנסוע כלל, רק אחר שבת אם ירצה השם אסע לאומן בעזרת השם נדבח. ואף על פי כן, אם לא תוכל לבוא על שבת קודש הבאה עלינו לטובה, טוב שתבוא באיזה יום קודש שבת קודש, באיזה יום קודם שבת קודש. כי אחר שבת קודש בסמוך עשה לאום הנמרצה השם. גם אבי נחמן נכד רבנו, זיכרונו לברכה, ראוי שיבוא לפה על שבת קודש הבאה עלינו לטובה, כאשר שמעתי שרצונו לזה. כן יעזרו השם מטבח למלות רצונו ולשבר כל המניות. כי מהמניות יכולים להבין גודל מעלת הנחשק כידוע לנו. ולעת עתה, עוד הודעתני חדשות מעניין צוואת הנוח בייזיק, זכר צדיק לברכה. והיה לי לנחת. כי עד הנה לא שמעתי מזה מאומה. והשם הטוב הנחני בדרך האמת, ויחוס עליי, ואסבב סיבות לטובה להצילני מטלטול הנסיעה לשם, שקשה עליי מאוד. כי אין לי שום כוח לזה, כאשר תבין ממכתבי הקודם ששלחתי בשבוע העבר. ואני סומך עצמי על השם נדבך לבד, כרצונו אעשה. ומחמת הנחיצה אי אפשר להעריך עוד דברי אביך הקטן, נתן מגרסלב. קל"א, ברוך השם יום ד' ועירה תקצד יפרת קטן. אהובי בני חביבי, תקבל איגרת ששלח לי רב חיים נחום זוהו יאיר. גם מכתבי שאני שולח אליך, והוא נצרך אליך גם כן. ותראה לזרז לשולחו בדואר מהיר הראשון. והאדרס, הכתובת, נכתב במכתבו, ואם תרצה להעתיקו הרשות בידך. רק שלא תעכב לשולחו מחמת זה. והאיגרת הרצוף פה לרב חיים נחום, יהיה במקום האיגרת שאתה נחשף לקבל ממני אליך. כי גם אליך נאמרו כל הדברים הנאמרים שם. בפרט בעניין ההתחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ובעניין ההתחזקות בשמחה. ותכתוב לי תכף אם קיבלת האיגרת הזאת, והשם יתברך ושמח נפשנו בישועתו תמיד. דברי אביך נתן מברסלב. גם לך תבין לכתוב גם כן דיבורים לארבי נחום, כי יהיה לו לנחת. האיגרת הזו החלתי לשולחו על ידי רבי יוסף בן שמיר אל חתן הרב, שהוא פה כעת, ונתעכב ולא נשא כלל. גם השליח לא היה אתמול כלל. ותוך כך הגיעה הג, הגיע איגרת מקרינשטוק, שאני מוכרח לנסוע לשם בלי תירוץ. ואני מוכן לנסוע עם יוצא השם בשבוע הבא עלינו לטובה, סמוך לפרשת בו, לפניו או לאחריו. כי יש לי עיכוב מחמת הבילט. והשם ידבר אחרי לשלום וכו'. והנה האיגרת לרבי חיים נחום כבר נסכם בדעתי לשולחו מחר על ידי הפס דפו. אך מאת השם הייתה שהגיעה לי עתה האיגרת ממך והיה לי לנחת. כי זה כמה ימים שלא קיבלתי מכתבך, ואמרתי לי למנוע הטוב מאיתך, ואני שולח לך איגרת אליו, אך באופן שתשלחו תכף ומייד ביום מחר אם ירצה השם, ולא תעכב בשביל העתיקו, רק תקראו היטב, ותהילה לקל, כבר יש לך כמה איגרות יפים, רק אם לא יהיה שום עיכוב כלל מחמת העתקה רשות בידך. כי מאליך תבין שהאיגרת נחוץ מאוד כדי שיגיע אליו באופן שיוכל להזדרז לבוא לאומן להתראות פנים איתי. והשם הטוב יעשה ויגמור כרצונו וכרצון ירעיו, זיכרונם לברכה, מחמת ריבוי טרדות אי אפשר להעריך כלל, דברי אביך נתן מברסלב. קל"ב ברוך השם, אור ליום ה' שמיני תקצ"ל, לפרט קטן שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק נרו יאיר. מה אומר לך בני חביבי? ממש קלטה נפשי מגודל הצער שהיה לי כל ימי היותי בדרך, מחמת שלא היה לי שום איגרת מאיתך. ולא יכולתי להעביר מדעתי כי אם בעת עוסקי באיזה עבודה שהכרחתי עצמי להעביר מדעתי הכל. אבל אחר כך בכל פעם לא שקטה דעתי מגודל הצער. בזה הצער בלבל אותי הרבה הרבה מאוד בכל הייסורים וההרפתקאות שעברו עלי בכל הימים האלה. מה אמר מה, מה, מה אדבר אם החיית את נבשי מאוד כאשר מצאתי מכתבך באומן, כתבת לעשות בעזרת השם נדבך. אמלא פי תהילת השם אשר עד כה עזרנו, גם פה קיבלתי מכתבך אתמול וגם היום על השליח, ולהשיבך עליהם אין פנאי. גם בקרוב תהיה אם ימצא השם בביתי, ונדבר פנים אל פנים את כל אשר ישים השם בפינו. ועתה חזק ואמץ, ושמח נפשך בכל עוז, כי השם איתנו, אל תירא. תהילה לכלא הבאתי ספר תורה כשרה ומוגעה מאוד, אשר אין שכיח דוגמתה במאה הפרסאות, והכתב נפלא. גם הבאתי כתר תורה עם משאר כלי הקודש נפלאים, גם שס ועין יעקב, והכל בישועת השם ונפלאותיו הנוראים. זה עני קרא והשם שומע, עדנה עזרונו החמה וכו'. ואל תתשנו לנצח, חילופין ומלא שירה וכו', אין אנחנו מספיקים להודות וכו'. דברי אביך מצפה לראותך בשמחה ולברך ברכת שהחיינו בפה מלא בעזרת השם ידבח, נתן מברסלב. ותפרוס בשלום ידידי הוותיק האברך פרי קודש הילולים, מורנו הרב נחמן ראו יאיר. ותמסור לו שני מכתבים המוכרחים פה ורצונם מאוד שיהיה פה לדבר עמו פנים אל פנים, והשם יחזק לבבו ללך בדרך האמת, בדרכי אבותיו הקדושים כראוי לו, ולא נבוש בו ולא יבוש בנו. דברי רבו באמת לנצח נתן מברסלב. שלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וכימתן עזיזה. חזקו בימי סבביכם כל המכלים להשם. חזקו מאוד בתורה ותפילה ותחנונים בכל יום. כי חוץ מזה הכל הבל. זכרו מאוד, אבל העולם, אבל הבלים אין בו ממש. ואם כי הכל יודעים זאת, אף על פי כן צריכים לחזור זאת בכל יום ביום, לחטוף בכל יום כל מה שיוכל. אולי, אולי נוכל להציל עצמנו משטף מים רבים ממסולות ים של הבלי העולם. ועל כל פנים, הרצון דקדושה בעצמו גם כן טוב ויקר מאוד. והגיעה להציל את עצמו, אפילו אם אינו זוכה כראוי, גם כן הוא טוב ויקר מאוד. ושום יגיעה ותשוקה ורצון טוב אינו נאבד לעולם ולנצח נצחים. וסוף כל סוף יתקבצו כל היגיעות והתשוקות טובות, ויוציאו את האדם מבאר שחת, מתית תיבן, לאור, לחזות בנועם השם וכו'. דברי אוהביכם באמת לנצח נתן הנ"ל. קל"ג ברוך השם יום ה' מצורה תקצד בני חביבי שיחיה עם מכתבך קיבלתי בזאת השעה בעת הטרדה קצת. ואיני יודע מה להשיב. כי כל מכתבך זה כמה ימים ושנים כולם מלאים צעקות גדולות. ומה אעשה לך? כי כך ברא השם ידבך את האדם שיהיה בניסיון ובמלחמה בכל עת ובכל יום. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. ואילמה להקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי. וכבר החזקתיך הרבה על פי הדברים שקיבלתי ממנו זיכרונו לברכה. הפוך בהם והפוך בהם. וכבר הודעתיך שעם כל אדם נעשה הרבה בעולם הזה בכל יום. כמו שאמר הוא זיכרונו לברכה שמשיח יגיד לכל אדם מה שנעשה עמו בכל יום. ומזה לבד יכולים להבין שעם כל אדם נעשים מעשיות שלמות הרבה בכל יום ויום. וטוב להודות להשם על ששאתה צועק על כל פנים בכל פעם כל כך. כשום שום צעקה אינה נאבדת. מי ייתן שתזכה לקיים דבריו זיכרונו לברכה בפשיטות ולפרש שיחתך בכל יום. וכמו שאתה צועק במכתבך אליי, כן תוציא דיבוריך בפועל בינך לבין קונך בכל יום ויום. ובוודאי יהיה לך הרבה הרבה בעלמא דן ובעלמא אל הנצח, וחוץ מזה איני יודע שום עצה לתן לך. רק זאת תדע ותזכור. שיש לנו תהילה לכל חי על מי לסמוך, כידוע לך, בני חביבי. ובכוח הזה תוכל לפרש שיחתך ולשפוך כמה עם לבך נוכח פני ה' בכל פעם. אף גם תוכל לנחם עצמך ולשמח את לבך בגודל כוחו הקדוש והגדול והנורא מאוד מאוד. ולולא זאת נחמתי בעוני, על פי הדרכים האלה, כבר אמרתי, כבר עבדתי בעוני, חס ושלום. כי לא יאומן כי יסופר את אשר עבר עליי. אך כל חיותי ותקוותי הוא על פי הדרכים הנ"ל בכל יום שאני מודה על העבר שאיכשהו, איכשהו, על כל פנים זכינו להיות בחלקו וגורלו וכו'. ועל ידי זה יש לי כוח מעט לצעוק ולהתחנן ולפרש שיחתי לפניו יתברך קצת מהרבה. ולפעמים נפתח הלב לפרש שיחתי היטב. ואם אמרתי, מה תרגלי חסדך השם יסעדני, עד שאני זוכה על כל פנים להרגיש חסדיו הגדולים לנצח. עד שאני מרקד מחמת שמחה כאשר עזרני השם יתברך בשבת העבר. שרקדתי בעזר השם יתברך מה שהיה רחוק בעיניי בכניסת השבת בתכלית הרחוק. ברוך השם אשר עזרני עד כה. ודע ואמן שמקטן שבקטנים עד גדול שבגדולים, כולם צריכים לסבול מרירות גדול בכל יום בזה העולם, כל אחד לפי רכו. אך אלמה למילכה לאוה עלמא יכול למזבל מהירותא. ומה גדלו חסדי השם שאיננו מתנגדים על הצדיק האמת שהוא בחינת ברית מלח עולם. שהוא ממתיק המרירות של כל העולם והם משלמים לו רעה תחת טובה וחולקים עליו. יסלח השם להם וברוך השם שאנו ניצלנו מזה. אהה, אין לך יודע כלום ממה שקורה בעולם. והרי אנו רואים שכל מי שרודף ביותר אחר העולם הזה חייב מרים ביותר. ואם גם אתם אינכם נקיים לגמרי מתאוות עולם הזה ועבליו, על כל פנים אתם יודעים היטב היטב שהכל לבל וריק. ואתם יודעים מהצדיק האמת הממתיק כמרירות, וכל תקוותכם אליו, וכל מגמת פניכם ללך בדרכיו הקדושים. והרבה הרבה ניצלתם מכמה וכמה מיני מרירות בלי שיעור בעולם הזה ובעולם הבא. יתר מזה מפני להעריך, דברי אביך הדורש שלומך באהבה ומצפה לשמחת החג הקדוש הבא לנו לטובה, הנגיל הנסמכה בישועתו, נתן מברסלב. שמחתני בבשורתך הטובה מעניין כתיבת ספרים בבית רבדיו נורו יאיר, בוודאי הוא ישועת השם מנפלאותיו, אך עדיין צריכין ישועה וחמים רבים, שיפוצו מעיינותיו חוצה בכל תפוצות ישראל לאחיותם לנצח. קל"ד ברוך השם יום ב, י"ב ניסן, ת"ד, בפרט קטן. הרביב מחביבי יקבל שתי איגרות, אחד לרבי שמשון ואחד לרב הירש נמירובר. ולא חתמתים כדי שיוכל לקרותם, ואתה תחתום אותם כראוי שלא ישלטו בהם ידי זרים. ותזרז לשולחם מיד להדס באופן שיגיעו לידם ממש. וזמן המנחה הגיע ואין פנאי להאריך, ויערב לך שמחת החג. ותזכה לקבל הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה בשמחה וטוב לב. והעיקר, שאיך שאתה אוחז אתה, אף על פי כן יהיו בעיניך כחדשים כל סדר העבודה של פסח וספירה וכולי. כי אף על פי כן יהיו נעשים נפלאות חדשות לטובה עם כל אחד מישראל בחג הקדוש הזה. וגם אתה בכלל בוודאי. בפרט שאנו זוכים לידה מבעל הנפלאות. אשר כל דבריו ודרכיו התמימים והעמוקים שהשאיר לנו ירושה טובה, כולם נפלאים פלאי פלאות עד אין חקר. ודי כעת בזה לשמח נפשך איכשהו. וגם אנוכי אין לי שום שמחה וחיות כי אם על פי הדברים הנ"ל. ויתר מזה תבין מעצמך כי כבר דיברנו תהילה לקל הרבה בזה. אך העיקר לזוכרה מחדש בכל יום. בפרט בשינוי הזמנים הקדושים כאלה. אשר מצווה עלינו להרבות לספר ביציאת מצרים בכל דור, בכל שנה ושנה. בנפשי יודעת מאוד שאין בכל העולם מי שידע וירגיש נפלאות כאלה כאשר זכינו אנחנו בעינינו. אשר ילאה הפה לדבר והרעיון להכיל עוצם נפלאות אשר עשה עמנו אדון הנפלאות, לזכות לקבל אורות עצומות ונוראות כאלה מאור האורות וכו'. וכו עד הנעזרונו החמה וכו'. עלינו לבלות ימינו על זה ולהודות אל ההלל לשבח בכל יום ויום למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה בדור הזה. בפרט בעת כזאת בפסח שמצווה להרבות בסיפור נפלאות אשר עשה עמנו השם מטבח ואשר עושה עמנו בכל דור ודור. וגם מה שאני כותב לך עתה הוא גם כן נפלאות תמים דעים. כי לא עלה על דעתי שהזדמן לי בשעה הזאת עובר ושב לכתוב לך כדברים האלה. ברי חחמנא דסייען עד כאן. דברי אביך מצפה לשמוח בישועתו ידבח בכל עת, נתן מברסלב. קל"ה ברוך השם יום ב' תקצד לפרט קטן. הרבי בני מכתבך קיבלתי היום ונהניתי מאוד. גם בהייסין קיבלתי מכתבך ומחמת זה נמנעתי לנסוע דרך הכפר ועתה אין לי הודח לפעול דבר. והשם הטוב יעשה ויגמור הכל לטובה כרצונו וכרצון צדיקי אמת, זכותם יגן עלינו. וכפי נכתבך תהיה פה בקרוב, על כן אין להאריך כלל, כי זמן המנחה הגיע. ברוך השם אשר הזמין לי מוסר כתב זה, מה שאני מצפה לזה שני ימים לכתוב לך איגרת. גם האיגרת מפטרבורג קיבלתי והיה לי לנחת. ועל הכל נדבר פנים אל פנים אם ירצה השם. ובכולם רואים מה שנעשה בעולם בכל יום. ואיך אי אפשר לחיות איזה חיות בעולם, כי אם על פי דברי קודשו של אדוננו, מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אשר רק ממנו נמשך בחינת קדושת המלחה, הממתיק מרירותא דעלמא, אשר בלא זה לא היה אפשר לחיות ולהתקיים כלל. אשר היינו שאנו זוכים על כל פנים לדם מחיותנו, מי מחיה אותנו ואת כל העולמות כולם, אשר רוב אינם זוכים לזה. דברי אביך מצפה לראותך מהרה בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. קל"ו בעזרת השם יתברך יום א' נשוא תקצד לפרט קטן. אהובי בני חביבי הרבני המופלג מורנו הרב יצחק נאו יאיר. הן היום בא לביתי מוסר כתב זה הרבני הנגיד מורנו הרב חיים נאו יאיר מילא בו. והוא שער בשרך. כי אביו זיכרונו לברכה הוא אחיה של חמותי זיכרונה לברכה. היא עמך זקנתך, ואכל אצי היום, והוא איש נכבד. הוא בא אלינו בשביל להתראות פנים עמי ועמכם, כי אך עצמו ובשרו אתם. ומדי עוברו לקמינקה, יעמוד אצל ביתך ותקבלו כראוי בסבר פנים יפות. ואת מכבדי תכבד, גם תראה לדבר עמו היטב, איך לשלוח הגיית אליו להמברג דרך רדוויל, ועל שם מי יהיה נשלח לרדוויל ומשם אליו? וכן בחזרה נשלח ממנו אליך. ותרשום אצלו הכתובת שלך, למען נוכל בקל להשיג מכתבים זה מזה. כי נחוץ הוא אלינו מאוד, כי יכול לצמוח מזה ישועה הגדולה בעניין הדפסת ספרנו. כי כפי דבריו נוכל להדפיס שם בישועתו הגדולה ידבח. וגם קנה אצלי ספר לקוטי תפילות, תהילה לכל. ומאליך תביא נפלאות ה' בכל יום ובכל עת ה' ילחם לנו. ואנחנו נחריש ונראה בישועתו הגדולה אשר יעשה אימנו בחסדו. עד יתגלה האמת לעין כל. יתר מזה נת תנאי להעריך דברי אביך המצפה לראותך בקרוב, נתן מברסלב. קל"ז בעזרת השם נדבח יום א' נסות הקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי היום שלחתי לך איגרת על ידי נגיד אחד מלמברג שהוא שער בשרי, ובוודאי הגיע לידך. וכעת קיבלתי מכתביך עם המכתבים הכרוכים שם, ואין יודע מה לכתוב לך אתה. גם אין הפנאי מסכים, כי עד חצות היום הייתי טעוד לקבל בפני האורח הנ"ל. והנה הרב איבני, בעניין האורח הנ"ל ראוי לך להחיות עצמך הרבה. כי אף על פי שעדיין אין אנו יודעים מה יצמח מזה, על כל פנים לעת עתה הוא פלג גדול אצלי. מעת השם הייתה זאת, היא נפלאות בעינינו, כי כל ספר שיוצא מרשותי לרשות אדם אחר הוא עניין יקר מאוד. כי ידעתי שהוא דבר גדול מאוד אשר אין לבאר. מכל שכן וכל שכן כשיוצא למרחקים. והנה לעת אתה קיבל אצלי תפילות ונתן לי אחד קרביל. גם עשיתי עמו מעמד שנוכל לשלוח מכתבים אליו ולהשיג תשובה ממנו. וכפי דבריו, בקל נוכל להדפיס שם בעזרת השם יתברך אם יהיו לנו מעות. ולהשם התשואה, כי כל מה שזכינו עד הנה לגמור עסקה והכל היה בדרך נפלא מאוד. על כן אני מאמין שגם עניין זה שהזמין לנו היום השם נטבח בחסדו הוא קרן ישועה. ובוודאי לא על חס ושלום אנחנו מברכים שלוש פעמים בכל יום אצמיח קרן ישועה. וקצת ראינו בעינינו כמה פעמים ואי אפשר לבאר כל אשר בלבבי בעניין זה. החזק ואמץ ושמח נפשך אשר זכית להיות נמנה בין הקיבוץ הקדוש הזה הנקראים על שמו הקדוש והנורא זיכרונו לברכה. וקיוויתי להשם שגם בזה העולם נראה עוד נפלאות גדולות וישועות נוראות בעסקיו הקדושים. מכל שכן וכל שכן לאורך ימים ושנים טובים בעולם הנצחי. שם יראה כל אחד נפלאות הישועות וחסדים נצחיים בדרכים נפלאים ונשגבים אשר סיבב השם יתברך עמנו בכלליות ובפרטיות עם כל אחד ואחד בכל יום, בכל עת ובכל שעה. מה גדלו מעשי השם מעוד המקום מחשבותיו, ואז נודה לו שיר חדש ונאמר בשמחה מה אשיב להשם וכולי. לעת עתה ראוי לנו לחזק נפשנו בכל מקום בתקווה הזאת, כי תהילה לקהל יש לנו על מי להישען, יש ויש בעזרת השם יתברך. והנה ימי השבועות הקדושים ממשמשים ובאים. בעל הרחמים יחוס עלינו שנזכה לגמור ימי הספירה בקדושה ובטהורה. שנזכה על כל פנים מעתה להכין עצמנו כראוי לקבלת התורה הקדושה בחג הקדוש הזה הבא עלינו לטובה. ואם אמנם עדיין צריכים לשבר הלב על זה הרבה, ולבקש ולהתחנן לפניו ידבח על זה הרבה. ולבכות לפניו בדמעות שליש כבן הבוכה לפני אביו, שהקרבנו גם כן בתוך בני ישראל הכשרים, הזוכים לקבלת התורה בשבועות. אף על פי כן, ביותר צריכים לחזק את עצמנו בשמחה בכל יום. כי עיקר הכלי לקבלת התורה הוא שמחה. כמו שמבואר בה התורה ואומר בועז אל רות, על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, עתיד הקדוש הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא וכולי. בתוך כותבי זאת נזכרתי נעימות התנוצצות שבלבי מזאת התורה הקדושה. ואין יודע עוד מה לכתוב לך מרוב התשוקה שבלבי, כלה אשר הריעו לבבי וכולי. כי שם מדבר בהתנוצצות אלוקות וביטול אל האין סוף, עד שהרישים הוא מאיר להדעת, ולהמשיך משם התורה על ידי גודל השמחה שנעשית כלי לקבלת התורה. שכל זה הוא סוד שבועות זמן תורתנו. מה נאמר ומה נדבר, אלמלא, אלא תנען, לאלמלא, למי שמדע די, די ועותר, וכן בכל תורה ותורה. ברוך בעל הרחמים העושה חסדים נפלאים בכל דור ודור. לברי אביך המודיע לעבר ומצפה לאבא לישועות גדולות, נגילה ונשמחה בישועתו, נתן מברסלב. קל"ח ברוך השם, יום א', איסור חג שבועות, ת'קופצה יד', נפרד קטן. בני חביבי, שמחת לבבי, קיבלתי מכתבך בזאת השעה קודם השנה, המוכרחת לי עתה מאוד. וגם כמה אנשי שלומנו עומדים עלי לקבל רשות לשוב לביתם לשלום. ומאליך תבין תרדתי עתה. עם כל זה, אהבתך החזקה הילצתני לי להשיבך מעט. ואודות הקפטן, טיבותה, בני חביבי, כי היה עם לבבך. ישלם השם פועלך אשר תשוקתך חזק לתומכן יותר מכוחך. אך עם כל זה איני יכול אתה לקבל טובתך. גם אין בידי הקרביל על הסטראקר ושאר הצטרחות על הקפטן. גם בזאת השעה הבטיחוני אנשי טפלי כשיעשו לי איזה מלבוש, וצוויתים שיעשו לי קפטן טוב. ואף על פי שימשך עוד איזה זמן נכרח להמתין, כי אין לי כוח לדחוק השעה והשם הטוב יעשה וילבישני בגדי כבוד, בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. ומה מאוד שימחת את לבבי באמרותיך, אשר כתבת, ש... אשר כתבת, שמעתי, שמעתי. מי ייתן שתזכה לקיים בשלמות דברינו הנובעים מספריו הקדושים, עד שתמלא רצון אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה לקיים דבריו באמת. לבלות ימיך על התורה ועל התפילה ועל התשובה ועל הכיסופים והגעגועים. ורצונות טובים וחזקים וחדשים בכל יום, ולהוציאם מכוח אל הפועל, לדבר הכיסופים בפה, ולצעוק ולהרוג, כי אייל תרוג על אפיקי מים, עד ירחם השם משמים. עד שתזכה בכל פעם לבוא לשמחה גדולה על ידי הלב נשבר ולהתחזק בשמחה בכל עת. כחדוות השמים עוזנו, יתר מזה אין פני להעריך, דברי אביך נתן מברסלב. קלט בעזרת השם נדבך, יום ב', נשוא, תקצת, יפרת קטן, ברסלב. מרחוק אקרא לשלום אהובי מחותני, ידידי כנפשי, הרבני המופלג, הנגיד המפורסם, שלשלת היוחסין, מורנו הרב חיים הכהן, יהי השם עמו, ויעלה מעלה מעלה בתורה וגדולה, עד כי יבוא שילה אמן כן יהי רצון. העירו מול עבר פניי אמרותיו הנעימים, ושש אנכי על אמרותיו כמוצא שלל רב. וביקשתי מאת מעלתו שכאשר יבוא לשלום לביתו נבע קודש אל יתרשל לקיים הבטחתו לכתוב לי מיד משלומו הטוב. ובפרט אודות ההדפסה שיראה לדבר עם המדפיסים דשם אם אוכל להדפיס שם הספרים שלנו. וכמה הוא רוצה באדם ובאיזה אופן יתרצה להדפיס. ואם יהיו מצויים שם בסביבותיהם קופצים עליהם הכל ישאל כחוכמתו. ויודיעני מיד לקהילה קדושה טולצ'ין לבני רבי יצחק שטרנץ כידוע למערתו. ליתר מזה אין הזמן מסכים להעריך ושלמה יגדלנה ויצליחו השם בכל אשר יפנה. עוד ינוב בשיבה טובה והיה כגן רטוב. דברי אהובו באמת לנצח מספר לישואתו נתן מברסלב. קמ ברוך השם יום ד נשוא הקצד אפרת קטן אהובי בני בשעה זאת קיבלתי מכתבך אבל האיגרת ששלחת אתמול לא הגיעה לידי, ואיני יודע למי לשאול עליו. ולא טוב עשית מה שלא הזכרת במכתבך על ידי מי שלחת אתמול, וצר לי על זה. בפרט האיגרת מפטרבורג, ותודיעני מיד עם מי שלחת. ומהסתם יגיע לידי, וכעת אין לי מה לכתוב. כי זה סמוך היית פה, וגם כתבתי לך איגרת פה ביומה לפי עבר. כאשר אקבל האגרת ששלחת אתמול לרעה להשיבך עוד אם ירצה השם. ואתה חזק ואמץ ותגיל ותסיס בישועתו הקדושה, אשר זכינו לשאוב מים בששון ממעייני הישועה, אשר לא נפסקו מימיו הקדושים. כאשר אנו רואים בחוש שגם עתה נובעים דבריו הקדושים כמעיין הנובע. כאשר אתם רואים בעיניכם בכל פעם. השם ידבח יזכה לכולנו שנזכה לקיים דבריו הקדושים בכל עת. דברי אביך מצפה לישועה ענתן מברסלב. גם תקבל איגרת לרבי חיים הכהן מלמברג ותשתדל לשולחו מיד לקהילה הקדושה כמינקה. ואם מתמהמה עד שתבין שכבר נשא משם לא תשלחו כלל. אך ראוי לך לזרז בזה הרבה לשלוח אליו איגרת מיד. כי מאליך תבין כמה צריכים לטרוח על עסק הזה. אולי תצמח מזה ישועה גדולה. כי כך השם יתברך מנהיג עמנו בחסדו ונפלאותיו בכל עת. כי כל מה שזכינו לגמור עסקיו הקדושים, בפרט בניין הדפסה, הכל היה בדרך נפלאות כאלה. ואנו מחויבים להשתדל ולעשות מה שמוטל עלינו, והשם הטוב יעשה. הוא התחיל, הוא יגמור, השם יגמור בעדי. קמ"א בעזרת השם יתברך, מוצאי שבת קודש, או ליום א', שלח, קצת, נפרד קטן. שלום רב לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרבי יצחק נאור מכתבך קיבלתי אור ליום ה. בתעלוז נחילותי בישועתך. אשר את לכל לקהל קנית בחסדו בית נאה למזל טוב. אם אמנם ידעתי כי כבד עליך הדבר קצת. עם כל זה עשית יפה שלא עזבת בית כזה. כפי אשר שמעתי והבנתי מרחוק. כי לא בכל יום המתרחש דירה נאה ורחבה כזאת במקח כזה. השם ידברך יעזור לך שתוכל לסלק ברווח וברחמיו ישפיע לך בכפליים, שפע טובה וברכה והרחבה גדולה לתוך ביתך. ותראה לגמור כל התורה כולה קודם שתכנוס לשם כידוע לך. וגם תעשה מה שכתוב בספר א' ב', להכניס לשם תחילה חרב או סכין וכולי. ותזכה לעסוק בתורה בתוך ביתך עם כל יוצאיך לצריך לאורך ימים ושנים טובות, אמן כן יהי והנה בוודאי מהראוי היה לי לעזור על עסק הזה. כך ידוע לך כי אין בידי לעזור לך בממון אפילו פרוטה אחת, בפרט שאני צריך עתה לעסוק בגמר בניין ביתי לטובה. ואין בידי לעזור לך כי אם בתפילה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה שעזרו בתפילה. וגם יותר מזה יהיה לך לעזר ולישועה, מה שאני מחזקיך, שאתה תעסוק בתפילה ושיחה לפני השם ידבך. שזה עיקר העזר והישועה הגדולה מהכל. והנה מחמת הפו כשבתא, ואין דרכי לכתוב בעת כזאת, סמוך אחר הבדלה, רק אהבה מקלקלת השורה, וכתבתי לך עתה דברי אלה מועטים המחזיקים הרבה. ויתר מזה, אין בכוחי עתה להעריך דברי אביך המעטיר בעדכם, נתן מברסלב. קמ"ב בעזרת השם ידבח יום א', ערב ראש חודש תמוז, תקצד, לפרט קטן. תעלות מכיליותי בדבר שפתיך משרים, כמו חלב הדשן תשבה נפשי בראותי אמרותיך יקרים מפז. אשר קיבלתי עתה בעת סעודת שחרית. שמעתי אמרותיך כי נעמו. במה נקדם השם אשר עד כה עזרני בהחמה ונפלאותיו העצומים, שאזכה שיצאו מפי דברים כאלה ושיכנסו באוזני פרי בטני, שיחיו. האמת, כאשר כתבת שדברים אלו אי אפשר לספר אפילו לעצמו, כמבואר מזה בדיקותי מוהר"ן שאצל המעשיות, על פסוק כי אני ידעתי כי השם וכו'. וגם בזה בעצמו רואים גדולת השם ונפלאותיו בכל דור ודור עם כל נפש מישראל. אשר הפליך שדו עמנו שנזכה לישא וליתן בעל פה ובכתב בדברים כאלה עומדים ברומו רומו של עולם, עד אין סוף, ויורדים עד אין תכלית להחיות גם אותי ואותך. בהתנוצצות נעימת ידידות, אהבת מתיקת שוקת, התנוצצות אלוקותו יתבע אח שמו לנצח. עלינו לשבח לאדון הכל, אשר היה בעזרנו בדור היתום הזה, בשפל מצבנו כזה, בדחקות כזה, לידע ולהאמין ולדבר בדברים קדושים כאלה. מה נאמר, מה נדבר, מה נשיב להשם, כל תגמולו היא עלינו. לפיכך אנחנו חייבים להתחזק בשמחה וחדווה בכל עת, בכל יום ובכל שעה. להזכיר עצמנו בכל פעם בחסדים האלה, בישועת נפלאות כאלה, אשר הוא יתברך עושים עמנו בכל יום, ולקיים מגעילה ושמחה בחסדיך וכו'. ועתה אספר לך, בני חביבי, את הישועות הפרטיות אשר עזרני השם יתברך בימים האלה, אחרי נסיעתך ביום ב' לאתרם. אחר מנחה הקימו את הבניין. דהיינו שיעמידו את העמודים והקורות, שזה הדבר הגדול להקים את הבניין בזויזות כל כך. והיה על זה מניעות רבות, והשם עזרני. וביום ה' לא עסקו כי אם שלושה עראלים בהבניין, מחמת שעה יום חגם אצל אנשי פולין. וגם אלו העראלים רצו אנשי המשל, הממשל לבטל, וכבר נתבטלו, אך אחר ההפצרה ומעט שוחד חזרו למלאכתם. וביום ועבר חפצנו לעסוק בהבניין, אך אנשי הממשל ביטלו המלאכה שלא נבנה עד אשר נודיע למושל. ויהיה לנו קצר מזה, ותשבות המלאכה בכל יום ו'. והשם ידבח היה בעזרנו, והיום פעל אצלו רב נחום יוסף, שנתן רשות לבנות. ברוך ומבורך שמו הגדול ידבח אשר עד כה עזרנו. כן יהיה עמנו להזמין לנו מאות וכל הצטרחות הבניין שנזכה לגומרו מהרה בכי טוב, ולעסוק בתורה ותפילה ולספר לזוזו ונפלאותיו אשר עמנו ממצרים ועד הנה. עד הדור הזה ועד השעה הזאת. ודע, בני חביבי, כי המעות שהיו בידך ליתן לי אז בהיותך פה, הם המשיכו והוציאו מפי דברים הנוראים אלה. כמו שאמרו בפיך זאת צדקה, שעל ידי צדקה נעשה דיבור. ועתה ראינו זאת בחוש, כי לא אנוכי לא עלה על דעתי שתיתן לי אז, וגם לא עלה על דעתי לדבר דיבורים אלה. וגם כי הייתי אז טרוד מאוד בטרדה כזאת בעסק התחלת בניין כזה. אך מעת השם הייתה זאת לדבר דיבורים אלה על ידי עוצם תשוקתך לשמוע, ועל ידי ניסת נדבת ידך הטוב. והשם ישלם פעלך אותי עם משכורתך השלמה וכו'. ונדבות פיך רצנה השם, ומשפטיו ילמדך וידריכך בכל עת בדרך הטוב והישר, למען יטיב לך לנצח. מחמת הטרדה אי אפשר להעריך כי כל הלילה לא ישנתי והתפללתי בבוקר השכם, מה שאין דרכי וכך בעתים הללו. ומאליך תבין גודל להכריח שלי לישון עתה. אך אהבתך איל... אילצני לכתוב לך מיד דברים אלה לאחיותך לנצח. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וחמתן עזיזה בזה ובבא לעולמי עד ולנצח חזקו ואמצו לבבכם כל המייחלים להשם, ותרגילו עצמכם לדבר בכל יום אחד עם חברו מהתכלית הנצחי. ולדבר כל אחד בינו לבין כונו וכו', כדי לקבל מכל הנקודות טובות וכו'. ואל תתביישו כלל מפני המלעיגים, כי תהילה לקהל, אין לנו כלל להתבייש מפניהם, ואין פנאי להעריך עתה בזה. דברי אהוביך באמת לנצח נתן הנ"ל. ותקבל איגרת לרב שמשון, גם זאת מאת השם הייתה לכתוב לו עתה דברים אלה.